A woven, a top p o e r sober we yen, sir. And then, can I yell a woman to mean a brew? Omanuel Bruno, a bread giant r o w n almost a bit too. It's inside me, yer noah, near t h n Catia g u s o maafi yaewe ahuwa dine wumuno esopaa mesopo madin esopote di miyaniya miyampo humpi esense ubediyo dyanya ya pohumpi soya nisa ama miyamanibeji namire ebechechwe mesopo yaka nanti yiye mananti e enyeju mapaa na ningine emu nisa bohubani efra yemtimo soya nisa ebebu wawu na nyankopo anso enibaji mesopo maut wajana ikono ubiwa hono mwase ayumtimu wadisupaha eno me mwadroba hako denja ni ya napopano asasa us unumu eisiyo aya、e、sache sote ibako wano mbuwamia ebayo mide sanzo enebrekono ya mwansino mwamadine se bra asasa udijawu na ino shesha sabre na toho usari ya watu asasa udijawu na ino enchang wakasa uchang braka krans anu wajawu na ino adana besaati yako eminti シャマラトーブン、おそろい、シティアフィドゥン、シティアフィノ、マサオコジャーナイ、エマミ、シャサニーマウィンソン、ナーエモアモンソン、ナーソン、ピー。サヤカオクニンウシヤチヨン。 na yaro sabia enye kuhukumu enye shi edema ubi tesa ubi a waboa wache ubi a intabu ayes typhoid fever ehano koko a yeka mwana sana enoachi amoshishe ubi a watu nsa na mountain time mswa ubi a、eh, eh, a yako na mimi yari a beguna hum a、eh, maano mena wakasa ayes、eh, stomach hernia yafunuo enkwei ehano、eh, おばあおむすちゃんがうんな。 wato nwa chie ubia ni widiye ni eh papa hao hurwa ewe gui widiye nini obabina wahua din obabina obabina mubina insa utinitina se eche en sabiyo mtu intradha miso obamadina isa obitina ba uingina obina hu ahua din sanzo ana oba wina brahimu hao medechire enidani oba ubina wapumudine sanzo ana ubia otaha ajonsa pa uye ubia wata ajonsu yia mishrao bibre bwa ukunin uwisu echea honumu oba ubina aponu den nabuwa na wu ee、eh, wabiyo hoduma ajonsu katesa ubia ajonsu katesa mishrao sawa yepeni sawa yakuda kaya bra ukunin uwisu echea honumu oba ajonsu kurubona ebisura wosa nafye ufwa atom adwana duwa hoduma wadiboswa、eh, kota oba ya mo Idhara、um, na juu anafanya atu animko to krani na yerekimu kuchini saa saa ni aya ni yeni yee yeni yee entebembe Edward soko da kranua na ati na yimshishi enti animrudidi wia ya anua afu blue cravens au kwa kubo o yosaa bema wazopo ahundiye abama o kununua usiachion na yare sabia eho beduwa yare saa sademi mdui kai kai yana yao kumasisha e ya saa wao Ubuwasi ayo shou. Kumasi ya watafo ahimbronono. Misawo udra. Eye ahimfi ya honomua. Otafo ahimfi ya honomua. Enimuwa ni msheno. Misawo shi. Emano wa mbubu tureno. Misasee ope. Eye uusio chiyam. E honomua. Yabe churow. Maafi wadha. Oba. Kaisee ubenyawayarisa. Maafi abuawu. Yabe sawoyariye. Yanumbua enyedimu. Ebuau itu yariyesa nayo ebua nia kituendi sainzo na wapa oboasi ya braggowski. wabagawusia, msirupi bisase kulem u nyabu bisase uhusia chino, doktor uhusia chino u bisaya msiru yabecho wanyecho kwenye ama wansu wabago abaduwa yarusa mwada wase, se watiyemi na minyi nane se tani tunase na afwe enyampanshe na oyeyampansha ibibetwa wa tini wa、so、sabra bejo wa yarusa na api nia ufa wa mudi bejo wa yarusa nia ufa wa mudi uusi ya chiam naafi usiesi uunti eni ya wohonuma naafi ya sawi ya rea ama wada uhu eni ya ufawo hudie kuyamweka bra vaje wa yarisa ukunu uhusia chiyansia ye eni ya koye neswama na wakasa yu migyane uwa、uh, heni echampu mwenye ni pia uma saye Doctor assign a a r a stroke r a wind tea, n d your CSU b a y You have a brow, and when you are far with you, and it will pomoden, and tea, you do see her. You are sure a new kind of say, Over a rejoice. Madame, Papa, you are your chance here to do, I know. Doctor number Mrs. Subim Demo is zero two four four nine seven nine five nine five three seven. Six, uh, what <laughs> about y o u check money? Yo, uh, we've walked across. I had no more. Yeah, doctor, a number in 0244 955 376. Maybe I can't even have a rough word anyway. 0244 955 376。に、mm、さおん、んん、7 6おおん、おさい、え、おくにん、え、おてや、え、な、だ。 My baby. え <Voc alo. S 2>、yeah.